«Не скажи, ти думаєш, що ти без них обійдешся, але вони без тебе не обійдуться точно. Точно тобі, кажу Михайло, і не думай навіть». А далі Михайло скинув перед обома капелюха і побрів порожньою вулицею додому. Навпроти дзвінниці іще донедавна містилася румунська жандармерія – Тепер на її ганку сиділи ті самі вояки, що перед цим перегороджували вхід до дзвіниці, і далі плювали на землю гарбузове насіння. Говорили між собою голосно так, що Михайло навіть розпізнавав деякі слова. Але їх мова була трохи не наша, і Михайло не пішов до них мельдувати. «Його жінка, його гризота!» – лиш завернув до Марії по дитину. Ви би, Михайлику срібний якось заглагоїли. Глагоїти діалектне, заспокоювати. Дитину, дали би квач з маковиня, хоч би спала, бо так дві добі біднятко безсицьки плаче, волосся на голові диба стає, та й грижу може з плачу дістати. Я даю дитині кулешу і молока Марія приносить. Та й дитина все більше у Марії, дай Боже, її здоров'я, а маковиння давати не буду. Дитина має бути розумна. Знайдеться матронка, дитину відгодує. Щось буду казати вам, Михайлику Гречний, але не майте на мене зла за це казання, бо то є свята правдичка, абих так до завтра дочекала. Казала якось то вашій газдині, не годуй, газденько, дитину лиш цицькою, все може трафитися. «Перетри фасуль, барабуль, та й нагодуй, здоровіша буде». А вона – ні, лиш цицьковим молоком годувала. Що-то є молодий розум, молоде – дурне, а старшого слухати не хоче. Матронка мала молока багато, то добре робила, що давала дитині. Життя – штука довга, хто його знає, чим буде дитина годована в цьому житті. А від цицькового молока здоровіша рости буде». Так, то так, Михайло Козолотий, але видите, що си спричинило. А коли б була ваша газдинька слухала других газдинь, то, може, була би гостила ліпше. Матронка знайшлася на третю добу. Точніше, на третю добу Михайло знайшов її там, де три доби шукав як рибу під камінням у лузі. Щось таке говорили по тому люди, що вона нібито поночі впала з дамби і пролежала увесь цей час без пам'яті в ямі, куди сільська громада тачками звозила непотріб. Якщо по правді, то яма таки була досить велика. Але якщо іще правдивіше, то мало хто вірив, що Михайло не промацав ту яму до самого дна, коли сам шукав матронку. Та якої... Дідчої мами було п'єланитися. П'єланитися – діалектне, лізти, дертися. Адамбу, дамбу, коли корови пасуться ближче до скалистого берега на лузі, а дамба йде за лугом, та ще й відгороджена від пасовиська дротом і воринням. Або який Любчик призначив їй здибання над самою водою, або з якою нечистою силою зналася – що понесло її увечір на дамбу, та ще коли чоловіка нема дома. Матронка – скритна жінка, і яка біда її туди затягнула, лиш вона сама знає. Навіть якщо ніхто з чоловіків у яму сміттярку не зазирав, то Михайло вже точно. Але що тільки на світі не буває. Жінка знайшлася, а корова, бачте, пропала без сліду. Як таке може бути? Якби корова розбилася, то корову би знайшли здохлу. Якби її взяла вода, то десь би з другого села дали знати, що сплила здохла корова. А так нема корови, як би й не було. Чудо та й гата. Гата. Румунське. По всьому. Так слово за словом переказували люди. А як воно сталося насправді, Бог його знає. Свідків не було. Село вгомонилося скоро. Кожен має свою біду у своїй хаті. А тут ще таке, нова влада селом спецірує, Та лише кров холодить у жилах. А що знайшлася жінка, то добре, На один ліжник їй ості менше, Та на один гріб на цвинтарі ширше. Не хочу грішити, кумко-люмпко, Але, здаєміся, що з тою матронкою Щось нечисте замішано. Таким може бути, що відьма вона кумко, хоч з вигляду дуже лагідна і робітна дуже. Може, вона перекидалася тої ночі з людини у відьму, а потім назад у жінку, а її хто застав при тому, а то, оборонь Боже, комусь видіти, як з відьми людина робиться. І, може, тому таке себе причинило. Може, вона десь лісом ночами лазила на збіговісько їхнє відьомське ми ж не знаємо, хто її мама тато. Може, були нечистої крови. Якби на неї ззаду увечір подивитися, то, може, там самі кишки та нутрощі. Певно, того той Михайло такий, як би угорілий. Пам'ятаєте, такий самий заморочений був Іван з кінашки. Але його била кагла сливовими дровами. А нема нічого гіршого на голову, як угар від сливових дров. Добре, що Івана знайшла його жінка, а якби жінка не вернулася під ранок від того свого любаса, що втратила би була і чоловіка, і любаса. Бо то таке любас любить молодицю, коли вона шлюбного чоловіка має, а як немає, то й любас уже дивиться в другий бік. Що вам скажу, паютко, наговорили ви тут три міхи і двоє бесах чуда. Лиш не знати, де брехня, а де правда. Я вже забула, з чого ви почали. Правду, кажете, все може бути. Але на відьму вона невиглядна. Невиглядна і фертик. Фертик. Діалектний. По всьому. Абих так здорова була, але даю вам голову навіть відтин, що вона не відьма. У відьом лице завсігди червоне, а в неї таке, якби сметаною поверх воску змащене.